פרק ד. אז הובילה הרוח את ישועה אל המדבר להתנסות על ידי השטן, ולאחר שצם ארבעים יום וארבעים לילה, היה הרעב. ניגש אליו המנשא ואמר, אם בין האלוהים אתה, צווה שהאבנים האלה יהיו ללחם. השיב ישועה ואמר, כתוב, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי אדוני. לקח אותו השטן אל עיר הקודש, והעמידו על פינת גג בית המקדש, אמר לו, אם בין האלוהים אתה, אשלך עצמך למטה, שהרי כתוב, כי מלאכיו יצווה לך, על כפיים יישאונך, פן תיגוף באבן רגלך. אמר לו יהושע, עוד כתוב, לא תנשא את אדוני אלוהיך. לקח אותו השטן להר גבוה מאוד, והראה לו את כל ממלכות תבל וכבודן. אמר אליו, את כל אלה אתן לך אם תיפול על פניך ותשתחווה לי. השיב לו ישוע, הסתלק השטן, הן כתוב, לאדוני אלוהיך תשתחווה, ואותו לבדו תעבוד. לאחר מכן עזב אותו השטן, ומלאכים ניגשו לשרתו. כאשר שמע ישוע כי הסגירו את יוחנן, יצא אל הגליל. הוא עזב את נצרת, ובא לגור בכפר נחום ליד הים, בחבל זבולון ונפתלי, למען התקיים הנאמר בפי ישעיהו הנביא: ארצה זבולון וארצה נפתלי, דרך הים, עבר הירדן, גליל הגויים. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. יושבי בארץ על מוות, אור נגע עליהם. מן העת ההיא החל ישוע להכריז ולומר, חזרו בתשובה, כי קרבה מלכות שמים. כשהלך ליד ים הגליל, ראה שני אחים, את שמעון הנקרא כיפה ואת אנדרי אחיו, משליכים רשת לתוך הים, כי היו דייגים. אמר להם, בואו אחריי ואעשה אתכם דייגי אדם. מיד עזבו את הרשתות והלכו אחריו. בלכתו הלאה ראה שני אחים אחרים, את יעקב בן זבדאי ואת יוחנן אחיו, בסירה עם זבדאי אביהם, והם מתקנים את רשתותיהם. קרא להם, ומיד עזבו את אסירה ואת אביהם, והלכו אחריו. הוא סבב בכל הגליל, כשהוא מלמד בבתי הכנסת, ומכריז את בשורת המלכות, ומרפא כל מחלה וכל מתווה בעם. שמעו יצא בכל סוריה, והביאו אליו את כל החולים, הסובלים ממחלות ומכאובים למיניהם, וגם אנשים אחוזי שדים, מוכי ירח ומשותקים, והוא ריפא אותם. המונים, המונים הלכו אחריו, מהגליל ומדקפוליס, מירושלים ויהודה ומעבר הירדן.